35 глава се описва състоянието на света след преминаването на Божия гняв и се казва, че навсякъде ще има изобилие, братство между хората и народите и всички ще славят Господа. 36 и 37 глава се описва обсадата на Ерусалим от асирийците. Цар Езекия се моли на Господа и праща да питат Исаия какво ще каже Господ – и Бог му отговаря чрез Исаия, че асирийците няма да влязат в Ерусалим, но ще се върнат по пътя си. Господ казва, Защото ще защитя този град, за да го отърва заради мене и раба ми Давид. Тогава излезе ангел Господен да порази в асирийския стан 185 000. и когато станаха на утринта ето всички онези мъртви трупове и върна се асирийският цар и дигнал обсадата на Иерусалим като се отишъл в Ниневия бил убит от синовете си защото пред стените на Иерусалим се подиграл с Бога и казал, че и Той е Бог като другите богове 38 глава се описва, че царя Зекия се разболял и Бог му казва чрез Исаия, че ще умре. Но той сърдечно се помолил да го остави още и му продължи живота с още 15 години, като Бог казал на Исаия как да го лекува и той го излекувал. В 39 глава се говори, че дошли пратеници от Вавилон при царя Зекия, и той им показва всичкото си злато сребро по ценности. Тогава идва Исаия и му казва Слово Господне. Според което всичко това, което е показано на вавилонците, ще се пренесе в Вавилон и още и неговите синове, и неговия народ. И това се е сбъднало. В 40 глава се говори за новите времена, които ще дойдат след страданията. Пророкът с ясновидски поглед вижда бъдещето и казва Глас на едного, който вика в пустинята Пригответе пътя, Господен, прав път направете в пустинята за Бога нашего Трети стих Понататък говори за Бога, за Неговата сила и мъдрост, за Неговия разум и Слово и казва Неговият разум е неизследим той дава крепост на отслабналите и увеличава силата на немощните. Които чакат Господа ще подновят силата си, ще възлезат с крила като орли, ще тичат и не ще се трудят, ще ходят и не ще отслабнат. 29-31 стих В 41 глава Бог се обръща към всичката земя и към всички народи и казва Аз съм първи и последни съм Аз. После казва, че ще помогне на Израил, семето Авраамово, когато Аз взех от краищата на земята и те повиках от последните страни и ти казах Ти си мой роб, Аз те избрах и не те отхвърлих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не трепери, защото аз съм Бог твой. Ще те укрепя. Ей, ще ти помогна. Ей, ще те подпръ с десницата на правдата си. Ето, всички, що са разгневени на тебе, ще се постидят и посрамят. Скаперниците ти ще станат като нищо, и ще погинат. 9.11 стих Тук Бог говори за Своите избранници между человеците от всички народи, учениците на Бялото братство, и по казва И когато сиромаси и нищи искат вода и няма, аз, Господ, ще ги послушам. В 42 глава още от началото говори за Месия и казва Ето моя раб, когато подкрепям, избрания мой, в когато душата ми благоволи Тори духа си на него, той ще изнесе съд на народите Няма да викне, нито да въззове, нито ще направи гласа си да се чуе навън Търс смазана няма да прегази и замъждяло свещило отлен не ще угаси ще изнесе съд с истина. Няма да изчезне, нито да малодушевствува. Доде тури съд на земята. Аз, Господ, те призовах в правда и ще те взема за ръка и ще те пазя и ще те поставя завет на людете, светлина на езичниците, за да отвориш очите на слепите, да извадиш затворените от затвор, седещите в тъмнина из на тъмницата. Аз съм Господ, това е моето име и не ще дам славата си другиму. му. С ясновидския поглед Исаия е видял идващия Христос и го е описал точно такъв, какъвто се прояви. Това показва, че Исаия е бил във връзка с Бога, защото всички посветени получават посвещението си и откровенията си от Христа. В 43 глава Бог говори за Израиля, че винаги ще го ръководи и избавя от всички бели напасти. Но от изложението се вижда, че това не се отнася до еврейския народ, а се разбират Божиите синове Разпръснати между всички народи. От 5 до седми стихове се казва Не бой се, защото аз съм с тебе. От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера. Ще река на севера, дай и на юга, да не възбраниш. Доведи синовете ми отдалеч и дъщерите ми от краищата на земята, всички, които се наричат с името ми които за славата си сътворих, създадох ги и ги направих. След това Бог говори, че е Бог на избрания народ и на няколко места говори за себе си, като казва «Аз съм Аз». В 21 стих казва «Тези люди създадох Аз за себе си. Те ще повествуват хвалата ми. Но ти, Якове, не ме призова, но ти, Израилю, оттекчи се от мен». Тук под Яков и Израил вече се разбира еврейския народ, а под избрания народ, за който говори по-горе, се разбират учениците на Бялото братство, разпръснати между всички народи. В 44 глава Бог казва Аз съм първи, аз съм и последни и освен мен няма друг Бог. Към края на главата се говори за Кир Персийски, че е пастир Божий, и ще изпълни всички Божии повеления. В 45 глава Бог продължава да говори за него и казва Така говори Господ на помазника си Кира, когато държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него, и ще разпаша чрез слата на царе, за да отворя дверите пред него, и портите не ще се затворят, аз ще ходя пред Тебе и ще изправя неравните места, ще съкруша медните двери и ще струша железните врати. Понататък в седми стих казва Аз създавам виделината и творя тъмнината, правя мир и творя зло. Аз Господ съм, който прави всичко това». 46 глава продължава да съветва Израиля да не се отклонява от Божия закон. А в 47 глава Бог се обръща към вавилонците и халдейците, че и те на свой ред ще изгубят царството си и никой няма да им помогне. В 48 глава пак говори за Израил и се обръща към Господ, че ще съкруши Вавилон чрез персийския цар. В 49 глава Бог говори, че ще освободи Израил от робство и ще порази насилниците и поробителите. В 50 глава Господ говори, че е оставил Израил, понеже той се е отклонил от него. След това Исаия казва за себе си, Господ Еова ми даде език на учените, за да знаят как да помогнат с думи на уморения. Той ме събужда всяка заран, събужда охото ми, за да слушам като учените. Господ Еова ми отвори окото, и аз не се възпротивих, нито се върнах назад. Четвърти пети стих Тук ясно е казано, че Той е ясно слушащ и чува словото Господне и го предава на хората. Той се намира в състояние на инспирация, вдъхновен от Бога. Но той вижда и видения, значи очите му са отворени, ясновидеце, което се нарича в окултизма магинация. Но той също се отличава и с голяма интуиция. В началото на 49 глава казва Господ ме повика още от отробата на майка ми, още от отробата на майка ми спомена името ми и направи устата ми като остър нож. Под сянката на ръката си ме покри и направи ме като лъскава стрела. В тула си ме скри и рече, ти си раб мой. Това показва, че той идва готов, предопределен за Божи помазник, което показва, че той е един от великите посветени на миналото. 51 глава Бог се обръща към всички, които следват правдата, които търсят Господа и казва Слушайте ме, люде мои, и дайте ми слушане, народе мои, защото закон ще излезе от мене и ще поставя съда си, завидело на народите. Правдата ми наближава, спасението ми излезе и мишците ми ще съдят народите. 4-5 стих тук пак се загатва за идването на Христа. В 52 глава Бог говори за спасението на Израил и Ярусалим и казва Всички краища на земята ще видят спасението на Господа Бога нашего. В цялата 52 глава се говори за Христа, който ще понесе греховете на света. Казва се Той наистина взе на себе си болестите ни и със скърбите ни се натовари и ние го видяхме уязвен, поразен от Бога и оскърбен. И Той биде наранен заради престъпленията ни, бит биде заради беззаконията ни, наказанието биде на Него за нашия мир и с Неговите рани ние се изцерихме. Всички ние се заблудихме като овци, отбихме се всеки път от пътя си и Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни, той бе насилван и озлобен, но не отвори устата си като агне, водено на заколение, и като овца, пред стригачите си безгласна. Така не отвори устата си. Чрез огнетение и съдба биде грабнат, а за рода му кой ще повествува, защото се отсече от земята на живите, заради престъплението на людите ми, биде уязвен, и гробът му ще се определи. При злодеите, но в смъртта си остана с богатия, защото не бе направил правда и нямаше лъст от устата му. Но Господ благоволи да го предаде на биене и страдание. Когато даде думата му, приношение за престъпление, ще види семе, ще продължи дните си и волята Господне ще благоуспее в ръката му и ще виде плодовете от труда на душата си и ще се насити. Правят ният ми раб ще оправдаем мнозина чрез опознанието си, защото той ще се натовари с беззаконията им. За това ще му дам дял, с големите и с силните ще раздели корист, защото предаде себе си на смърт и с престъпниците се счете и той взе на себе си греховете на мнозина и ще ходатайства за престъпниците. В тази глава пророкът описва конкретно това, което става приблизително 800 години след него. В нея той разкрива всичката дълбочина на голготската мистерия, която е най-великото събитие в цялата земна история. В 54-та глава Господ се обръща към човешката душа и казва, че ще я избави от всичките й неприятели и насилници и ще я въздигне. Това се отнася и за всички, които любят Бога. В 55 глава Бог приканва всички жадни и наскърбени да дойдат при Него и Той да ги напои и утеши. И всеки, който е се и се разкае, Бог ще го помилва. Към края на главата Бог казва Словото, което излиза от устата ми, не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в каквото го провождам. 56 глава започва последния начин. Така говори Господ, пазете съд и правете правда, защото наближава да дойде спасението ни и правдата ми да се открие. Блажен онзи човек, който пази съдбата, да не я оскверни и държи ръката си, да не стори никакво зло. Първи-втори стих И каза Господ по-нататък, че всеки човек и всеки народ, който се обърне към него, ще го благослови и ще приеме молитвата му. И казва, защото думът ми ще се нарече дом молитвен за всички народи. Седми стих 57 глава започва с следните силни думи Праведният загива и никой не туря на сърце и благочестивите человеци да се вземат от земята без да разумява някой, че праведният се взима преди злото и ще влезе в мир Които ходят в правдата си ще си почиват на леглото След това се обръща към онези, които се кланят на идоли и им казва, че не ще успеят и ще съсипе всичките им дела. А след това казва А който оповават на мене, ще наследят земята и ще предобият светата ми гора. После казва Аз обитавам на високи и свети места, още с съкрушения в сърце и смирения духом, за да оживявам духа на смирени и да оживявам сърцата на съкрушените, защото не ще бъда вечно съдба, нито ще бъда всякога гневен, понеже тогас примрели пред мен бяха духът и душата, които съм направил. В 58 глава се говори начало за погрешните разбирания на хората, за поста и покаянието и казва Постът, който аз избрах, не е ли този, да развързваш узите на злото, да отвързваш стеганията на ерема и да оставяш свободни насилваните и да съкрушаваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвождаш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш и да не криеш себе си от своята си плът. Тогава Твоята светлина ще изгрее като зората и здравето Ти скоро ще прозябне и правдата Ти ще предиде пред Тебе. И славата Господня ще Ти е задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще викаш и Той ще рече Ето аз. Ако извадиш и сред сихомота, посочването с пръст в светните думи и отвориш устата си за гладния и наситиш утешената си душа, тога светлината ти ще изгрее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне и Господ ще те води всякога. 6.11 стих В тази глава пророкът посочва пътя за духовното развитие подигане на човека. 59 глава се изяснява закона на кармата и се казва, че когато Господ не ни чува, причината за това са нашите грехове и престъпления, които са скрили лицето му от нас да не чува. Ето как е казано. Ето ръката Господня не се е съкратила да не може да спаси, нито ухото му е натегнало да не може да чува. Но беззаконията ви туриха Разлъчения между вас и Бога, вашего, и греховете ви скриха лицето му от нас, за да не чуе. Първи и втори стих И след като изрежда всичко, що отделя човека от Бога, казва Според делата ви, така ще въздаде гняв на противниците си. Въздаяние на враговете си ще направи въздаяние на островите. 18 стих в 60 глава се описва състоянието на един посветен, на един новороден. Главата започва със следните думи. «Стани свети, защото светлината ти дойде, и славата Господня изгряза за тебе, защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак народите, а на тебе ще огрее Господ и славата му ще се яви на тебе. И народите ще дойдат в светлината ти, и царете в сиянието на зората ти. Подигни очите си наоколо, тавиш, всички тези се събират, идат при тебе. Първи четвърти стих Не ще ти бъде вече слънцето светлина на деня, нито луната с сиянието си ще ти свети, но Господ ще ти бъде вечна светлина и Бог твой, слава твоя. Слънцето ти не ще зайде вече, нито ще оскодея луната ти, защото Господ ще ти е вечна светлина. 19-20 стих 61 глава продължава да описва състоянието на посветения. Главата започва с думите. Духът на Господа, е Еова, е върху мене, защото Господ ме помаза да благовествувам на смирените. Проводиме да изцеля съкрушените по сърце, да проповядвам годината на благоволението Господне и деня на отмощението на Бога нашего, за да утеша всички етуващи. Първи, втори стих Ще се развеселя премного заради Господа. Душата ми ще се зарадва в Бога моего, защото ме облече в одежди на спасение, Загърнаме в мантия на правда като жених украсен звенец и като невеста накитена с утварите си. Десети стих 62 глава се говори за Сион Иерусалим, че Бог ще ги въздигне и ще им даде ново име. Това се отнася до бялото братство. Сион е бялото братство. 63 глава Бог говори за себе си като човек, който иде в света, да се съди с народите, защото отстъпили от закона му. Това пък се отнася до закона на кармата. 63 глава Бог говори за себе си като човек, който иде в света, да се съди с народите, защото отстъпили от закона му. Това пък се отнася до закона на кармата. 64 глава е молитвата на Пророка, на посветения. Той призовава Господа да се смили над прегрешенията на хората и да ги прости. В 65 глава Бог говори, че ще бъде потърсен от онези, които не се го търсили. Потърсен бидох от онези, които не питаха за мене. Намерен бидох от онези, които не ме търсеха. Рекох, ето аз, ето аз към народ, който не призоваваше името ми. Първи стих. След това говори за верующите, които не изпълнили волята му. Това е старото човечество, което не изпълни Божията воля. След това Господ говори, че забравил всичко старо и се създава ново. Там е казано, защото предишните скърби се забравиха и защото се скриха от очите ми понеже ето, нови небеса създавам и нова земя и предишните няма да се поменят, нито ще дойде на ум. И избраните ми ще видят да увехте делото на ръцете им. Не ще да се трудят на празно, нито ще се раждат чада за скръп, защото са семе на благословените, господни и потомството им с тях. И преди да въздуват, аз ще им отговарям и доде още говорят те, аз ще слушам. Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще еде плява като говедото и храната на змията ще бъде пръста, не ще да правят повреда, нито погубване в всичката ни света гора, говори гневен Господ. Тук ясно се говори за новата епоха, когато ще изчезнат всички противоречия, които сега съществуват. 66-та глава в началото пророкът казва Така говори Господ: Небето ми е престол и земята подножие за нозете ми. Кой е думът, който искате да съградите за мен? И кое е местото на упокоението ми? Който коли вълк и който убива човек и изброява и други дела, които хората вършат, които са противни на Божия закон и казва Бог, че ще ги накаже за всички тия престъпления. От 18 до 23 стих се говори за новата епоха, която ще дойде на земята, когато всички народи ще се съберат в името Божие и ще живеят като братя. Казано е, и аз ида да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата ми, и ще туря знамение между тях. И онези от тях, които са достойни, ще ги проводя в народите, които не са чули името ми, нито са видели славата ми, и ще проповядват славата ми между народите, и ще доведат всичките ви братя, от всички народи принос Господу. Защото както новите небеса и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, говори Господ, така ще пребъде семето ви и името ви. От приведените мисли от книгата на Исаия се вижда, че той е един голям пророк, един велик посветен, който вижда с ясен поглед в далечното бъдеще, вижда идването на Христа на земята и говори за неговото дело и описва цялата голготска мистерия, която се развива в последствие. Също така с ясновидско прозрение говори за Йоанн Крастител. Той е бил във връзка с Христа, и е видял с очите си неговото идване и неговата слава. Видяла е още новата епоха, която той създава в света, новото небе и новата земя, които създава, за да живеят в нея чадата Божия в мир и любов. Той е бил в непрекъсната връзка с Бога, слушал е гласа му и е изпълнявал волята му. Главната тема на неговото слово е отношението на хората към Бога и на Бога към хората като изнася ред окултни закони, които регулират живота на хората и на народите, изнася закона на кармата като гняв Божий, на много места изнася закона на изобилието и умножаването на благата като резултат от изпълнението на Божията воля. Говори за поста и определя истинската му същина и го посочва като метод за духовно развитие. В много глави Говори пророчески за съдбата на различни народи. Предсказва пленяването на Израил от Вавилон. След това говори за разорението на Вавилон от персейския цар Кир, който се явява като изпълнител на Божията воля, за да накаже Вавилон за греховете му и да освободи евреите от пленничество. В последната глава говори за новото небе и за новата земя, които Господ създава, което показва, че Той е виждал Далеч в бъдещето, когато земята ще се преустрои.